Дожити, ніде не спіткнувшись, Відкидаючи спокуси, Дійти до нього незаплямованою, Чесною, вірною. Хай би побіліли їй коси, Та лишились би очі ясними, Яснотою вірних. Ні, не може Юрас Ні за що осудити її. І він знає, що вона могла повестися тільки так. А він уже в перші дні війни перев'язав шпагатом свої математичні конспекти, відклавши їх до кращих часів, а сам з батальйоном студентів-добровольців пішов на фронт. Тоді їх називали політбійцями. Шура стала на роботу в один з мінських госпіталів. Деякий час вони листувалися, Потім один з її листів повернувся назад. Вибув з частини. Між ними заздалегідь було умовлено. На той випадок, якщо зв'язок урветься, шукати нові адреси через рідних. Шурені батьки і мати Брянського евакуювались на Схід. Старший брат Шури, відповідальний партійний працівник Білорусії, залишався в Мінську для підпільної роботи, як про це вона дізналася пізніше. Одного дня брат на хвильку заскочив у госпіталь, і від нього Шура почула про найстрашніше. В дорозі під час бомбардування загинули їхні батьки. Цей день вона вдруге одержала вибух з частини. З матір'ю Юрія теж не вдалося встановити зв'язок, бо кількома днями пізніше під час нападу німецької авіації на госпіталь Шуру поранило, а в числі інших її відправили в санітарному шалоні на схід. Їхали довго, понад 10 діб, і за цей час люди у вагоні зжилися. Були там і льотчики, і танкісти, і артилеристи, а найбільше, звичайно, піхотинців. Пам'ятається, один з льотчиків розповідав, що ночами він літав на Плоєшті. Товариші слухали його, мов заворожені, Плоєшті, Адже для це було так далеко не могла тоді знати Шура, що пройде троє літ, і Плоєшті вже буде для неї глибоким тилом, тилом навіть для армійського госпіталю. В одному купе Шурою їхав літній політрук-піхотинець із залисяними на випухному лобі, з роздробленими загіпсованими ногами. Цілими днями політрук мовчав. Його широке суворе обличчя було нерухоме, тільки коли хто заступав йому вікно, політрук зводив на перенісці руді брови і просив неголосно, але твердо, щоб відійшли від вікна. Зранку до вечора він не відривав погляду від того вікна, за яким пролітала його країна, сувора, напружена, мов полк, піднятий по тривозі. Шура пригадує, як вони в'їхали, Вперше, ще незатемнене заволзьке місто. Вхопивши милиці, вона вибралася на перон. Освітлений вокзал, яскраві вогні трамваїв, ліхтарі у жовтих туманах осінні імжички, репродуктори на Майдані, музика. Може, вона тоді вперше на повну силу відчула всю красу вчорашнього довоєнного життя всіма непрожитими радощами і всіма незагоїними болями хлюпнуло воно на неї. Їй стало і гірко чомусь, і доволю радісно від того, що є, є ще в її державі міста, куди без силі сягнути фашистські бомбовози, не повисла над ними варварська ніч, яка скрізь супроводить окупантів, мов їхня рідна стихія. Сюди не докотилась ніч. Тут не ревли зловісні сирени. Горять навкруги безстрашні вогні. Вогні, вогні. Із репродукторів говорить Москва. І все-таки було тоскно. До безкраю тяжко на серці. За якихось два-три місяці вона втратила батька і матір. Розминулася на тривожних шляхах з Юрієм і стоїть уже сама на освітленому, незнайомому пероні з милицями під пахвами. Повернувшись до свого купе, вона ткнулась головою в подушку і дала волю сльозам. Жило шов далі, монотонно цукотіли колеса, у вагоні загасили світло, всі спали. Вона могла наодинці виплакати все, чим наболіло її серце. Але вона помилилась, гадаючи, що всі сплять. Не спав її загіпсований сусіда політрук. Ночами йому видно гіршало, бо чути було, як він зітхає в темряві, стримуючи біль, поскрипуючи зубами. Так було і цієї ночі. Дівоче схлипування його, здається, дратувало. Слухайте. «Що ви плачете?» Майже сердито запитав політрук Ясногорську. Дівчина й темряві відчула, що він дивився на неї. «Я не плачу», – сказала вона. «Я так. Пригадую. Що ж ви пригадуєте?» «Пригадую, як ми жили колись дуже давно перед тим». Політрук помовчив. Мирні вогні першого осліпленого міста, що він їх бачив тільки у вікно, викликало, видно, і в нього багато думок, спогадів, навіяли сумовитий настрій. «Ми багато пригадуємо», – сказав він згодом. «Це добре, але цього мало. Від цього зараз справді можна тільки плакати. Нам би треба менше віддаватися спогадам, а більше думати, що робити. Думати про те, що нас чекає. Що нас чекає? Госпіталь десь у Четі або в Іркутську? А потім? Шура мовчки плакала. В другому кінці вагона дедалі голосніше стогнав опалений танкіст. Він то благав, то жалібно лаявся, то несамовито кричав, вимагаючи уколів морфію. Він уже кричить так багато начей підряд. Йому ще тяжче, ніж мені, подумала раптом Ясногорська. А цьому політрукові, що скрипить зубами щоночі, ніби грезе порцелян. Я була хоч на пероні, а він. Політрук запалив цигарку. А вам хіба ніколи не хочеться отак вирватися? казала вона, трохи заспокоївшись. Мені хочеться ходити, — відповів політрук. А тоді? Тоді в піхоту. Знову в піхоту? Тільки туди. Прізвище політрука було Воронцов. Потім почався Урал. Всі нині вогнями він димився цілу добу демарями заводів, ремів ешелонами Приймав верстати устаткування, евакуйоване з України. І цей безперервний важкий гуркіт індустріального краю був тепер куди милішій дівчині за блакитні береги південного моря, де вона провела одне літо. Шура слухала і не могла наслухатися цієї грізної музики, бо це була не просто музика це була її Шурина. Власна сила, її порятунок, її майбутнє. Політрук також змінився. Його обличчя посвітлішало. Прогреміли уральські тунелі, ешелон влетів у Сибір. Поізн майже не зупиняючись на станціях, врізаючись у білі глибини безкраїх березових лісів. Їхали день. А за вікном усе біло, біло, біло. Їхали другий, А за вікном біло, біло, біло. Ліси стояли прозорі, Чисті під голубим небом. Таким Сибір і залишився назавжди В уяві дівчини, Ясним білим краєм. Мій Сибір, з гордістю говорив загіпсований політрук. Родом він був десь Зачинська. Якось після вечері у вагоні зав'язалася жвава дискусія. Веселий, поранений у руку сержант, хвалькувато розповідав товаришам про свої довоєнні ловеласівські пригоди. Про те, з якими хитрощами він завжди виходив сухим з води, вдало приховуючи гріхи від своєї дружини. Було це в якомусь вівчарському радвості у сальських степах. Політрук терпляче слухав веселого сержанта, а потім раптом насупився, суворо покосився на повідача. Чим ви похваляєтесь? запитав він так, наче сержант чимось образив його. Своїми зрадами? Зрадами? Сержант різануло це важке слово. Які ж це зради, товаришу Політрух? Це внутрішня моя політика, сімейні діла. А сім'я що, по-вашому? Понуча? грубо запитав Політрух. Схочу обмотаю ногу, схочу викону, замотаю іншою. Хіба сім'ї наші це не ті самі хлітини, з яких складається наша держава, наша сила? Атом, басовито сказав стрілець Радист, спускаючи ноги з верхньої полиці, первинне ядро. Отот. -от. саме ядро. І хіба не з цього ядра починається школа нашої витримки, дисципліни, вірності? Чи не тут наші діти починають проходити свою першу допризовну підготовку? Вони дивляться на вас. Вони на родинних прикладах уже вчаться і громадської порядності, а ви хвалитесь. Ясногорська тоді гаряче підтримала політрука. В думках його вона опізнавала і Юрасові, і свої погляди на життя. Воронцов того вечора розповів присутнім одну з своїх мисливських історій. Це була легенда про лебедів, у яких нібито існує великий закон. Саме і самка паруються раз на все життя, і коли одне з них гине, то гине й друге. «І якщо подруга залишилась сама, – розповідав Воронцов, заплюшивши очі, – то робить так. Знімається стужливим ячанням високо-високо в небо, забирається на страшенну височинь, Ледве мріє, і потім враз, склавши крила, з останнім співом скриком шугає звідти сторочма вниз. Ото вірність у захваті вигукнув стрілець радист. А Воронцов після того замовк надовго. Ясногорська і зараз, трясучись в машині серед темних чужих степів, Чомусь пригадала оту почуту неї ще в 1941 році легенду про лебедину вірність. Зустрівшись з Юрієм, вона розкаже йому про це. Розкаже, як марно шукала його по сибірських госпіталях, як бігала щоразу вниз, коли прибувала з фронту нова партія поранених. В госпіталь, що стояв над самим Єнісеєм, Часто приходили шефи. Десь із-за поляр'я по Янісею свистіли, як у трубу вітри ураганної сили. Над містом гасали білі хуговії, а в госпіталі було тепло, і зеленіли українські столітники, подаровані шефами. Вечорами в коридорах лунали пісні мовами багатьох народів. Після операції Шура деякий час лежала в тяжкому стані. Її неабияк порізали поки повиймали осколки з тіла. Вона кілька днів видихала наркоз. Подушка здавалася їй просякнутою наркозом наскрізь. І відкинувши її геть, вона клала голову на голий матрац. Марила Мінськом і кликала Юрія. Їсти не могла нічого, і наче вгадавши бажання хворої, одна з жінок шефів принесла їй лісових ягід. Вони були такі кислі, такі смачні. «Звідки ви?» – запитала Шура жінку. «З Полтавського паровозоремонтного». «Полтавці? Земляки?» «Білоруси і українці вважали себе тут земляками». «Що ж ви робите серед цієї тайги? Як влаштувались?» «Влаштувались. Нижні ми не виходимо з цехів».